Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnärradio på 88 megahertz. Idag har vi lördagen den 29 maj 2010 Och klockan har passerat 14.00 Programmet går i repris på söndag klockan 09.00 Och på torsdag den 3 juni klockan 20.30 Jag heter Arnold Boström och med mig i studion idag så har jag David Long och Daniel Bergkrist och jag tänkte att vi skulle börja med de senaste opinionsmätningarna. Jag kan väl först konstatera att när vi går tillbaka så rasar vi. Men när siffrorna går upp så har det ju har varit ganska tyst i media. Ja, David? Ja, det rasar alltså enligt medias beskrivning av det hela. Den senaste mätningen från Synovate. så fick vi 3,4 procent. Vilket var då en nedgång från april månads 4,0. Det som var intressant med den mätningen var ju också att den borgerliga alliansen faktiskt gick förbi de rödgröna. Borgarna fick alltså 48,3% och de rödgröna 46,5%. Med ett försök att då analysera lite grann de senaste opinionsundersökningarna då för maj månad Jag kan också ge tipset först att på internet på hemsidan www.status.st så finns alla opinionsundersökningar listade ända från i, ja, förra valet, förra valrörelsen 2006. Och där kan man följa utvecklingen just för Sverigedemokraterna. Och vi har haft en ganska så stadig trend. Vi gick ju sidledes ett tag men började stiga kraftigt och det toppade i november förra året. Sen dess har vi haft en lite nedåtgående trend. Vi har ett genomsnitt just nu i maj månad på 3,7 procent. Och det är alltså om man bara summerar ihop alla opinionsinstitutsmätningar för Sverigedemokraterna och dividerar med antalet mätningar. Sveriges Television har gjort ett väljarindex där de viktar de här resultaten lite olika. Jag skulle tro att de viktade med hänsyn tagen till hur många tillfrågade det är bland annat, och vilken typ av fråga som ställs. Och eh, enligt eh, Sveriges TV-väljareindex så ligger Sverigedemokraterna på 3,9 för maj månad. Så här långt. Eh, då har inte Centio Research publicerat sin majmätning ännu, och det är där som vi brukar ha de allra bästa resultaten. Eh, det var där vi fick 7,6 i eh, mars, till exempel. Eh, skulle vi hamna en bit över 5% som vi brukar ligga på där i Centio i genomsnitt så kommer vi att ha ett genomsnitt i Sveriges televisions på åtminstone 4%. När det sedan gäller Sverigedemokraternas opinionsmätningsresultat så har vi alltid i, valresultatet, i, i valet sen fått högre valresultat än de allra högsta opinionsmätningarna. Valet 2006 så fick vi 2,93%. Vilket var något högre än den allra högsta mätningen inför det valet. Och i Europaparlamentsvalet förra året så fick vi 3,3% trots att vi aldrig fick över 3,1% i någon mätning dessförinnan. Sen har jag läst en artikel också om att man har studerat valresultaten i förhållande till opinionsmätningarna ända sedan 70-talet. Och kommit fram till att det är just april och maj månadsundersökningar som är de allra viktigaste för valresultatet och att april var den allra viktigaste månaden och eh, där låg vi ju klart över 4% det var fem mätningar av sju som gav oss över 4% så det ser ju väldigt positivt ut för fyra år sedan så kan vi också konstatera att de allra flesta opinionsinstituten gav oss icke-mätbara resultat tittar vi på till exempel Synovate som gav oss 3,4% nu här i maj så fick vi i april 2006 bara 1,0% från sinovit och så fick vi 1,7% i maj. Och vi fick ju som sagt avsevärt högre resultat i valet. Sen är Statistiska centralbyrån som redovisar sina siffror varje halvår. De gör en undersökning i november och en undersökning i maj och det brukar en väldigt stor undersökning och resultatet av det publiceras först månaden efter. Så att i juni kan vi alltså se fram emot att eh, ta del av Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning. För fyra år sedan fick vi 0,8 av Statistiska centralbyrån. Jag är ganska säker på att vi kommer fler dubbla det i den, det här årets majmätning. Vi har också kunnat konstatera att eh, Media har försökt hålla så tyst som möjligt om Sverigedemokraterna i hopp om att det ska missgynna oss i de här mätningarna. Men vi har fått en hel del uppmärksamhet just i maj som ännu inte har avspeglat sig på någon mätning särskilt mycket. Så att vi ser med tillförsikt fram emot resultaten för juni. Men som sagt, vi ligger kring 4% fortfarande i snitt så att det ser bra ut skulle jag vilja säga. Mm. Och så här sammanfattar då Björn Söder eh, här, de här skopmätningarna i veckan på sin blogg. Och det här skrev han då den 24 maj, det vill säga i måndags. Han skrev så här, så om man frågar får man svar. Och så har han skrivit del två inom parentes i och med att han skrivit tidigare om de här metoderna. Och det är en kommentar då till den 24 majs eh, mätning då i skop. Eh, Idag har svensk massmedia på bred front- Frossat i att Sverigedemokraterna fått 2,9% i Skops majmätning jämfört med sensationella 5,0% i april. SD-raset, ras för Sverigedemokraterna, SD sjunker kraftigt i mätning, är några av alla rubriker. Eh, tystare var det av förklarliga skäl då SD fick 5,0% i april jämfört med 2,7% i mars. Att medierna drar stora växlar av resultatet i skop ingår givetvis i deras strategi om hur man ska tackla Sverigedemokraternas växande stöd. Att ge sken av en vikande opinion samtidigt som man försöker måla bilden av att svenskarna blir allt mer positiva till invandring. En annan nyhet som idag präglas ut och som inte riktigt stämmer är givetvis ett försök att påverka opinionen. I november förra året kommenterade jag Skops mätningar. Jag skrev att som man frågar får man svar. Det som särskilt skiljer Skop från andra opinionsinstitut är deras frågeställning. Medan det andra instituten frågar vilket politiskt parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval idag så ställer Skop frågan vilket parti tycker du bäst om i rikspolitiken? Ett parti som inte redan sitter invalt i riksdagen missgynnas av en sådan fråga. En faktor som är värd att uppmärksamma är det, det lilla upp, underlag som ingår i skopsmätningar. När andra institut har runt 2000 tillfrågade har skop drygt 1100. Man ska också komma ihåg hur dessa siffror hoppar som en pingpongboll upp och ner i skopsmätningar. Och här ges då ett, ett litet smakprov då. September 2009, 2,4 Oktober, 3,6. November, 4,3. December, 3,2. Och januari 2010, där står det då uppgift saknas. Februari, 4,4. Mars, 2,7. April, 5,0. Och så maj då, 2,9. Sedan oktober 2008 har SD legat över 4 i endast tre skopmätningar. I september 2006 fick SD 1,6 i skop. Valresultatet samma månad blev 2,9. Med andra ord, en väldigt stor felmarginal. Man kan således ställa sig frågan hur tillförlitlig en skopmätning är. Ska man tro svensk massmedia eh, verkar skopmätningen vara väldigt... I alla fall idag och särskilt när SD-siffror sjunker. Sen har en uppdaterat eh, sitt logginlägg här den 25 maj, det vill säga i tisdags då. Skriver en så här. Dagens resultat i Aftonbladet United Mines mätning visar att stödet för Sverigedemokraterna växer. I dagens mätning ökar SD med 1,3% till 5,5% alltså. Samtidigt skriver Aftonbladets politiska redaktör, Helle Klein, en ledartikel under rubriken "Hej Sverige, far väl SD, vilken hon gläds över gårdagens skopmätning. Hennes artikel författades med all sannolikhet igår kväll. Jag undrar om hon satte kaffet i, i, i vrångstrupen i morse då hon såg sin egen tidning, tidningsmätning. Å andra sidan skrivs inte många rader om SDs uppgång. Ja. Man det då. Mm. Ja, jag har ju också en sak här som är skrivet av Erik Anqvist Estus förbundsordförande det överlappar ju rätt mycket utav ditt men jag tänker att ta det i sin helhet i alla fall Det har skrivit i onsdags då ja. rubriken då Sverigedemokraterna rasar så har många rubriker lyft i etablerade medier sedan igår bakgrunden är en skopmätning som överhuvudtaget inte mäter vilka partier svenskarna skulle rösta på om det vore val idag Frågan skopar ställt är istället vilket parti svenskarna föredrar just nu i rikspolitiken och som bekant är SD inte representerat i riksdagen och därmed ännu inte särskilt synligt i rikspolitiken. Vidare kopplar ett flertal medier, bland annat SVT-rapport, raset till en attitydundersökning som SOM-institutet har gjort bland svenskarna och som påstås visa att svenskarna har blivit mer positiva till invandring vilket är en intressant slutsats på den enda frågan i rapporten som berör invandring visar att svenskarna blivit mer negativa till invandring sedan förra rapporten. Jag fick själv kommentera mätningarna i måndagens rapport eftersom Public Service uppenbarligen ansåg att opinionsförändringen hade stort nyhetsvärde. Märkligt nog missar man helt förra månaden när SDs stöd i skop förändrades ännu mer och nästan fördubblades. Det verkar även som att alla övriga stora medier som i måndags uppmärksammade raset igår helt verkar ha missat att Ester inte bara ökade till 5,5 i United Mines utan även fick en stark vågmästarroll mellan blocken. Till och med Aftonbladet som själva köpte in undersökningen glömde att rapportera om esters resultat. Eller kanske missar man det bara. Det verkar nästan mer troligt eftersom chefredaktör Helle Klein själv skriver gårdagens ledare att SD i senaste mätningarna ligger klart under 4% och att sannolikheten att de skulle komma in i riksdagen är idag minimal. Intressant analys av ett parti som ligger på 5,5% enligt Klans tidnings egna institut. SD har aldrig hamnat under 4% och genomsnitt för samtliga mätningar har ju fått 5,3% enligt samma institut. Så hur ser det då ut opinionen för SD? Det kanske bästa sättet att kartlägga opinionsmässiga trender är att använda sig av så kallad pool of polls. Det vill säga en sammanvägning av samtliga opinionsinstituts resultat. Gör vi det så ser vi en i det längre perspektivet tydligt uppgående trend där SD de senaste elva månaderna har legat över 4% i snitt varje månad. Samtidigt ska vi komma ihåg att partiet alltid underskattas kraftigt i opinionsmätningar- Faktum är att inte en enda mätning av ett enda institut lyckades prestera en lika hög siffra som det resultat Ester fick på valnatten. Såväl i senaste tycksatsvalet som i senaste valet i Europaparlamentet. Med korrekt statistik som underlag, inte selektivt utvalda mätningar och rena fabuleringar kan bedömningar som Aftonbladets och rapportstyckas aningen överdina. Men det finns samhällsaktörer som gör andra bedömningar. Jonibett har den senaste tiden gett bättre odds för den som att tippa på att ästa hamna under 4% än den som tippar över. Så skriver alltså Erik Almqvist, förbundsordförande för svenska ungdom. Ja, nu är det hög tid. Ja, då. Jag, jag tänkte bara lite lite kommentarer angående då, inställningen då, att eh, svenskarnas inställning till invandringen har blivit positivare. Jag vill minnas att man hade gjort en undersökning som redovisades i DN för, förra veckan, men det var den här veckan. Den rubriken då var att uh, svenskarnas inställning till invandring ökar. Men sen så skulle man se texten att det var ju uh, svenskarnas inställning till invandrare. Ja, mm. de förhåller det det sig i Sverige i dagsläget. Ja. Men ja. att vara positiv till fortsatt massinvandring är någonting mm. helt annat. Exakt. Ja. Men nu är det ännu mer hög tid för lite pausmusik. Och då har jag valt... Ja, det blir ju dakapa här när det gäller mina musikval. Det är Refreshments med Loomor T-drops. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Förra veckan så var det en hel del om Sverigedemokraterna i Sveriges Radio och jag tänkte att vi börjar med måndagens program i P1 morgon där man då framförde att Sveriges Radio har gjort en enkätundersökning där man frågat riksdagspartiernas lokala ordförande eller kontaktperson om man kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ut Sverigedemokraterna om de skulle bli vågmästare efter valet i höst. Varje sådär jag ställt frågan till lokala partiföreträdare i samtliga kommuner och av de som svarade sa tre av fyra ja, alltså till att man kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna. Om man har frågat 2000 personer varav av 1100 cirka 60 procent svarande och med påpekan att man kanske bör vara försiktig med att dra slutsatser eftersom man inte fått svar från samtliga politiker. Och eh, grunden till det här är väl antagligen att för en månad sen så sa Socialdemokraterna och Moderaterna i Stockholm stad att de är beredda att samarbeta över blockgränserna om SD blir vågmästare där. Så sa, alltså kartläggning visar att också partierna i Göteborg kan tänka sig det. I Malmö resonerar man lite olika. Socialdemokraterna de förutsätter blocköverskridande samarbete medan Moderaterna inte kan tänka sig samarbete med Socialdemokraterna. Därmed med Miljöpartiet som inte helt avvisar inviten, säger man. Jag har några uttalanden här som jag tänkte citera. Anneli Hulten, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Göteborg. Hon säger att SD är ett parti som står för värderingar som absolut inte kan dela. Och där har man ju hört till leda mm. genom alla år. Mm. Sen har vi Jan Halberg, han är moderat oppositionsråd då i Göteborg. För oss är det viktigt att vi inte blir påverkade i vår politik av Sverigedemokraterna. Därför att där finns ett exkluderande inslag. Och det andas också i vissa stycken en främlingsfientlighet. Med vår väldigt starka uppfattning om alla människors lika värde så är det uteslutet att låta sådana åsikter påverka och förändra våra egna ståndpunkter. Ja, Jag frågar sig om det gäller deras ståndpunkter på... Alla områden, alla politiska områden, eh, eller om det bara gäller invandringen. Men de vill ju inte samarbeta med oss i några som helst avseenden antar jag. Eh, Moderatens uttalande om att vi har en exkluderande syn eller exkluderande politik. Han själv vill ju exkludera Sverigedemokraterna och våra väljare. Eh, talar sig varm för demokrati och mångfald, men eh, någon mångfald av åsikter, det vill man naturligtvis inte ha. En stor del av svenska folkets åsikter vill han exkludera. Den där förra, den här socialdemokratiska kvinnan du citerade först där att eh, Sverigedemokraterna är ett parti som står för värderingar som jag absolut inte kan dela eh, Det visar ju också hur pass liten skillnaden är mellan de gamla partierna egentligen för att vad hon säger är ju i princip att hon kan dela värderingar med i princip alla andra partier, mm. både Moderater, Kristdemokrater och även Vänsterpartiet som numera rakt kommunisterna igen här Så det var ett intressant uttalande Ja, det är lite lustigt här faktiskt. För jag strök precis under exkluderandet, precis innan du mm. öppnade vunnet, För jag, jag har inte observerat det tidigare när jag skrev ner det här. Men eh, sen kan man också undra det här. Ett parti som står för det som absolut inte kan dela. Men man får aldrig reda på vilka värderingar. Nej, det börjar i största allmänhet. Ja, det är ju allmänt svammen då förstås. Mm. Ja, vi kan ju fortsätta här med en centerpartist då, i Lindesberg. Han drömde till med... SD är ju ett extremistparti omöjligt att jobba med. Ja, den nästan centerpartist försökt jobba med <här> oss? Det kan man fråga sig. Vem är det som har fördomar egentligen? <här> ja. Det är ett extremt samhälle som kanske våra åsikter förefärde vara extrema. Ja, precis. Vi menar ju att det är de övriga partierna som är extrema, åtminstone när det gäller invandringspolitiken. Mm. Ja, men det var ändå 14 procent som svarade nej på frågan. Det vill säga om samarbete över blockgränserna för att stänga ut SD- och en av dem var Micke Kyrén. Han är vänsterpartistisk ordförande i Gnesta. Gnesta kommun då, som ligger i Sörmland men ingår i vårt sd mm. Han säger så här. Om folk nu röstar på SD så måste vi acceptera det. Vi kan liksom inte låtsas att vi har en demokrati. Det är det man gör i så fall om man söker stänga dem ute. Och den här uppgörelsen man gjort i Stockholm tycker jag är rent skrämmande när det gäller demokrati. Och det är ju ganska udda att höra det från en, en vänsterpartist. Mm. Men det är ju glädjande att det finns folk mm. även i det partiet ja, som, som vi är kan demokrater. Dela vissa värderingar med vissa vänsterpartister. Ja, till och med det. Mm. Sen har vi en annan som inte tycker att det är demokratiskt riktigt att stänga ut Sverigdemokraten är Per Fårberg, moderat kretsordförande i här kommun utanför Göteborg. Alltså en, han är ordförande en del av kommunen då. Mm. Med dess att de inte ställer upp på rasistiska idéer så menar han att de inte får mobbning. Och ska man stänga ute SD så kan det finnas andra, andra partier, till exempel Vänsterpartiet, som man skulle kunna göra likadant med. Mm. 8% då svarade att det inte var aktuellt, alltså med blocksamarbete, eh, eh, ur eh, blockändsen alltså. Mm. I deras kommun. Eller att det var en för tidigt ställd hypotetisk fråga. Och det sista är ju faktiskt. Egentligen det vettigaste svaret här tycker jag. En för tidigt ställd hypotetisk fråga. Man får ju avvakta valresultatet. Tycker jag i första hand. Sen kan man ju undra vad de här 40% som inte ville. Eller inte brydde sig om att svara vad de står för. Ja, då kanske de inte var anträffbara. Ja, eh, precis. Men eh, de kanske hade en. Annan uppfattning än majoriteten. Mm. Ja, sen hälsade man på hos Sverigedemokraterna i Göteborg och distriktsordföranden Mikael Jansson. Och han eh, uttryckte inte någon direkt förvåning om att många etablerade partier vill begränsa Sverigedemokraternas makt om att hamnar i vågmästarposition runt om i landet. Egentligen inte. Och det blir en ganska onaturlig allians mellan Moderater och Socialdemokrater. Men jag förutser att om vi når vågmässarställning i kommun och landsting och kanske till och med i riksdagen så kan det mycket väl bli en blocköverskridande majoritet för att hålla oss utanför. Men, tröstar han då med även det kommer att förnya politiken. Det kommer att tvinga de andra partierna att ta ny ställning och så vidare. Så det är intressant demokratiskt säger Mikael Jansson som är en riktig demokrat alltid var det genom alla år. Ja, Nej, men Jag kan bara kommentera här att eh, om man tittar på Danmark så har det inte blivit några sådana där blocköverskridande Samarbeten, utan det har ju blivit till slut så ändå att något parti har fått ansluta sig. Så att ja. det, är, det är nog ändå så att de flesta ser det som en hypotetisk fråga. Men ändå så de blir får säkert, de blir pressade så att säga, till ett svar till slut. Och då får de väl antingen kommentera då på det sättet mm, eller mm. så får de ju avstå. Då. Men som sagt... Det blir nog varför skulle sälja land ute i Sverige eller i Danmark det kan man ju fråga sig. Ja, vi får väl se, det blir ju mm. spännande i alla fall om vi nu kan lyckas nå högmästa positioner på en väldigt massa olika mm. ställen. Mm. Ja, det här inslaget avslutades då med en diskussion mellan två ledarskribenter. Det var det som arbetarbladet i Evle och från Helsingborgs dagblad. Och båda de här tidningarna de är väl välkända för sin osakliga syn på Sverigedemokraterna. Och det var inte särskilt intressant, tycker jag, förutom ett uttalande. Det var representanter för Helsingborgs Dagblad som sa så här. Problematiskt att ta ut, val, ta ut valresultatet i förväg, det vill säga att binda sig för samarbete över blockgränserna. Det kan ju spe på ett visst politikerförakt som finns i samhället idag. Att då kvitta det, om jag går och röstar eller ej, det kommer ju ändå inte att ha någon betydelse. Mm. Sen så den här S-undersökningen av Sverigedemokraterna, den kommenterades i Ekots tidningskrönika dagen efter och det var faktiskt det enda ämne som behandlades. Och då citerade man delar av ledarkommentarer från fyra olika dagstidningar. Ja, sen den 19 maj så var det åter dags för Sveriges Radio att återkomma då till anketundersökningen. Den här gången så var det fråga om att ta debatten med Sverigedemokraterna. Och tre fjärdedelar av de som svarat De tänker ta debatter med SD Många tänker debattera med vårt parti På samma sätt som de gör med andra partier Sen fick Stefan Olsson Partiets ordförande i Landskrona Där vi ju har sedan förra valet en vågmästarställning Han uttryckte sig så här Det är bara bra att de gör det För vi vill inte ha detta martyrskapet Utan vi vill visa att vi är ett parti att lita på Som tar ansvar han menar att det är bra att flera av de etablerade partierna tänker debattera med SD. Men det är inte jätteviktigt. Det viktigaste för oss är att föra ut vår politik till allmänheten till hans kronas invånare. Inte att stå och debattera med de andra partierna. Blir det debatt så är det bara trevligt. På frågan om man kan föra ut sin politik utan att vara med i de här stora debatterna så svarar han. Ja absolut. Insändar, annonser, torgmöten, flygblad. Och inte minst att sprida budskapet till vänner och bekanta. Och Mikael Jansson han fick också uttrycka sig här. Jag tror att det gynnar oss och jag tror att det gynnar demokratin. För oss är det viktigt så tillvida att vi syns ju mer i media. Om vi är med i debatter och människor kan se att vi är på samma nivå och kan ta en diskussion. Och även vinna debatten. Så för oss är det väldigt viktigt i inslaget så fanns också en intervju med Björn Frycklund. Han är tydligen professor i sociologi vid Malmö högskola Och han har forskat på högerpopulistiska partier, som man uttrycker det. Han anser att man bör ta debatten och utvecklingen i Europa visar att det är en kontraproduktiv strategi att inte ta debatten. Han för också fram vad han anser vara ett demokratiskt dilemma- man ska ta debatten eftersom de, det vill säga Sverigedemokraterna, accepterar demokratiska spelregler. Men, menar han, det inskränker demokratin genom att man agerar ur svenskarnas perspektiv med utgångspunkt i flykting- och invandrarfrågan. Och Jag har personligen lite svårt att förstå invändningen eftersom den här frågan den påverkar de flesta, om inte alla andra politikområden. Och jag tycker att han hade väldigt svårt att förklara vad han menade med att det skulle vara ett demokratiskt problem. Och jag förstår det inte än idag. Nej, nej. Ja, då har det blivit dags för ytterligare en pausmelodi. Och jag har noterat då att i dagarna så har Anna-Lena Lövgren avlidit. Hon nu 1944 och dog som sagt för dryg vecka sedan. Hon gjorde sitt första offentliga framträdande hos Faber Sven i den populära radioserien Barnens brevlåda på 1950-talet. Så står det på Wikipedia. Hon såg igenom 1962 med sången Ränga Natt som hon fick en guldskiva för. Över 100 000 sålda exemplar. Och blev en av 1960-talets populära sängerskor. Hennes största friframgång var Lyckliga Gatan som låg 14 veckor på Svenskoppen 1967. Och den toppade också för säljningslisten och sålde guld i Sverige. Och jag har valt att spela den då som jag tycker är bäst av hennes, nämligen Regniga natt. Ja, det här är Radio SD. Åter till Sveriges Radio, Studio 1, den 19 maj. Och även här så behandlades Sveriges Radios enkätundersökning. Med frågan, SD är representerad i ungefär hälften av landets kommuner. Vad har de gjort för intryck där? Inte mycket om man får tro de etablerade partierna som svarat på Sveriges radens enkätundersökning. Och dagens citat Per Fårberg, Moderaterna, Härrydda säger Inte gjort så mycket väsen av sig, men däremot var det med som alla andra fullmäktige ledamöter. Tony Wiklander, Sverigedemokrat i Åstorp, har sin egen analys, säger man av att Sverigedemokraterna inte gjort så stort intryck i kommunerna. Det erkänns ju inte gärna av de andra. Och det ligger ju i politikens natur. Denna första period gick mycket lättare än jag egentligen föreställde mig från början. Vi hade fler kritiska ögon på oss 2006 än vi har idag. Man säger också att 109 Sverigedemokrater har fått enkäten. 68 har svarat. 48 har angett antingen positivt eller både positivt och negativt att vara representant i fullmäktige. Jag har tydligen inte fått den här enketen. Eller det kan väl vara så att det hamnat i skrepposten. Det brukar jag inte kolla så noga. Mm. Ja, positivt. Då tar man upp följande saker då. Väl och korrekt bemötta av de andra partierna. Lärt sig det politiska spelet. Fått en plats på den politiska arenan. Kan föra fram sina åsikter. Och sedan negativt. Det förekommer ett personangrepp finns ovilja från de andra partierna att tala med dem i princip inte fått igenom sina förslag det är det som våra representanter i kommunfullmäktige har uttryckt ja, själva det här inslaget det inleddes med en rundvandring i rådhuset i Landskrona där fullmäktige gav sina sammanträden tillsammans med Stefan Olsson han fick visa reporten på den plats där han satt och hans partikamrater satt och han sa att han är nöjd det är alla debatterna om en del motioner vi lagt som då fått bifall. som man känner att man är med och påverkar. På frågan vad SD fått igenom så säger Stefan. Det handlar mest om motioner som har med äldreomsorgen att göra. På frågan om något har varit negativt så var han efter viss tvekan. Ska jag säga något negativt så är det väl att eh, det kan bli en del personangrepp emellanåt. Jag tycker inte att det hör hemma här. Oavsett vad man har för politisk inriktning och åsikt. Ska man hålla sig på en bra debattnivå. Och Mikael Jansson kommer till tal så här igen då. Det har varit trevligt. Så tillvida att arbetsmiljön är helt okej. Okay. Det är bra klimat i Göteborgs kommunfullmäktige. Och sen har han det här då. Om vi debatterar invandringsfrågan då hettar det ju till. Sen har vi Pontus Mattsson. Rapporten då som vi brukar bevaka Sverigedemokraterna för Sveriges radios räkning. Han fick frågan... Vad valframgången 2006 betytt för SD som politiskt parti? Och han säger ibland så här, det har varit en viktig plattform för dem. Även om de bara har ett mandat eller två och inte för så mycket väsen av sig så står de ändå i tidningarna ibland. och De andra partierna måste i den mån deras öster påverka någonting för att hålla sig till dem. Och en del kommuner i södra Sverige då har de vågmästarställning och blivit ett viktigt parti i kommunen. Som alla lokaljournalister måste fråga om allting. Vare sig det handlar om vägbyggen eller skolnedläggningar eller avgifter i skolmaten till exempel. Och då får de mycket, mycket större utrymme än de haft tidigare. Och jag har en egen kommentar till det här då. Att även i kommuner där vi har få mandat och saknar vågmästarställning så är vår närvaro viktig. Eftersom väljarna och övriga partier, de får vänja sig att vi finns som ett politiskt alternativ. Man kan säga att vår närvaro har en normaliserande verkan Även om beslutspåverkan är obefintlig Det är ju så att fler mandat ger större inflytande Och det är fakta som ibland sig ifrån I strävan då att kritisera våra kommunerepresentanters arbete Och om det nu ska bli blocköverskridande lite här och var Så kan man ju säga att vi är det enda politiska alternativet till riksdagspartierna mm. eh, David har hittat något äst i ästerkurien Ja, faktum är att jag fick den i handen nu precis. Aj, ja. Det är med rubriken Stackars små liberaler och handlar då om Folkpartiet i Olofström och dess ordförande. Jag måste faktiskt be kollegorna här hjälpa mig med uttalet av efternamnet. Nagy, va? Nagy. Ja, Nords brukar det heta för ja, de som kan ja. ungerska, men vi kan Nords, ju säga Nagy så, ja, Nagy. så, så, så oss det. Mm. I alla fall, Folkpartisten Erika Nagi från Olofström alltså hon får hård kritik efter uttalandet att hon kan tänka sig samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det var i samband med Sveriges radios undersökning till de lokala företrädarna för riksdagspartierna runt om i Sveriges kommuner som Erika Nagri, Folkpartiets ordförande i i Blekinge deklarerade att hon kan tänka sig samarbeta med Sverigedemokraterna. Nagri är i själva verket den enda partiordföranden bland de gamla etablerade partierna i Blekinge som kan tänka sig ett samarbete med Sverigedemokraterna för att driva igenom en fråga. Citat, om det är en jätteviktig fråga för Olofström skulle jag kunna ringa Sverigedemokraterna, slutcitat Säger hon bland annat, samtidigt som hon säger att Sverigedemokraterna bör behandlas som vilket annat demokratiskt valt parti som helst. Tumultet kring frågan om samarbete med Sverigedemokraterna lät dock inte vänta på sig. Nu kräver partikollegan och gruppledaren Emanuel Norén från Olofström att Nagi ska göra avbön eller avgå. Blekinges distriktordförande Nils Ingemar Torell är inne på samma linje. Tydligen är självaste här partiledare Jan Björklund inblandad. Och kritiken mot Nagi är inte nådig. Själv hävdar Nagi att det finns ett medlemsbeslut på att samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor som är särskilt betydelsefulla. Hur går det då för Erika Nagi? Tydligen ska Folkpartiet i Olofström hålla ett partistyrelsemöte i nästa vecka då bland annat ett eventuellt uteslutningsärende ska diskuteras. Allt bara för att Nager, som jag tolkar det, visar prov på demokratisk mognad och kan tänka sig att samarbeta i frågor där vi är överens. Själv kan jag tänka mig att samarbeta med samtliga partier i Karlskrona kommunfullmäktige för att driva igenom någon av våra kärnfrågor. Som demokrat ser jag det nämligen som självklart att respektera väljarnas utslag men tydligen är denna demokratiska grundinställning inget som övriga partier och partiföreträdare delar. Förutom Erika Nage då förstås. Och till Emanuel Noreen och Nils Ingemar Torell kan jag bara säga följande. Ja stackars små liberaler, ni är inte så demokratiska när det väl gäller. Skriver alltså Rickard Jomshoff. Och det var daterat den 22 maj. Mm, här kan vi se hur det har gått vidare så att säga. Det har ni inte gjort än riktigt. Men så här står det då i Estekryen den 26 SD-samarbetsvillig sam folkpartist krävs på, på avgång. Och det är folkpartisten Erika Nager som vi är osäkra på uttalet där. Då, som i Sveriges radios undersökning svarade att hon kunde tänka sig då att samarbeta med Sverigedemokraterna i vissa frågor. Krävs nu på sin avgång. avgång. Trots stöd då i Olof Ströms partistyrelse. Rapporterade Blekinge i tidningen den 26 maj. Och kväll avgörs Erika Nagers fortsatta framtid i Folkpartiet då Blekingens samtliga Gruppledare för Folkpartiet ska träffas för att diskutera hur man på regional nivå ska ställa sig till Nagis uttalande om att hon kan tänka sig ett samarbete med Sverigedemokraterna. Och Emanuel Norén, gruppledare för Folkpartiet i Dorfström, är en av dem som anser att Nagi bör avgå. En liten kommentar bara, hon kommer från någon slags öststatsriktatur ja, tidigare va? vi vi inte, andras. hon kan mycket väl vara född här i landet ja, Så att vi ska inte oss ut på några ja, sådana vandringar kanske, kanske. kanske då tror att i Sverige så har vi demokrati Och då får man samarbeta med vilka partier man vill va? Så Nu har de fått veta att det inte riktigt fungerar så, mm. Sen har jag sett i Dagens Expressen idag, lördag på internet En rubrik där det står Åkesson vill samarbeta med de rödgröna och det är då med anledning av att ett antal opinionsundersökningar har givit Sverigedemokraterna en vågmästarroll eh, om de skulle bli resultat Det är både United Minds och Novus Opinion som har publicerat sådana mätningar i maj månad. Och det står också i den här artikeln att på måndag, den 31 maj alltså, så kommer Sverigedemokraterna att presentera sin skuggbudget. Och den visar att Sverigedemokraterna står närmare den rödgröna oppositionen än regeringen i många frågor. Bland annat vill man se samma skatt för pensionärer och löntagare, höjda ersättningar i A-kassan och höjd sjukpenning. Och nu vill Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson inleda samtal med partiledarna för den rödgröna oppositionen i helgen. Så kommer Jimmy att skicka ut en skrivelse till oppositionens partiledare. Där han inbjuder till förutsättningslösa överläggningar kring pensionerna, A-kassan och sjukersättningen. Om de rödgröna menar allvar med att de vill höja ersättningsnivåerna måste de diskutera saken med oss om vi hamnar i en lågmästarställning, säger Jimmy Åkesson och fortsätter. De kommer inte kunna få igenom de här frågorna utan vår hjälp efter valet som får då en fråga. Kommer ni att ställa er på de rödgröna sida om ni hamnar i riksdagen? Och Jimmy svarar då att det tar vi ställning till efter valet när vi ser det parlamentariska läget. Vi är beredda att diskutera med regeringspartierna om andra frågor. Jimmy får sedan frågan. De rödgröna har tidigare sagt att de inte vill samarbeta med er. Vad tror du om dina chanser att få diskutera med dem? Åkesson svarar att vi hoppas på det. Det här är viktiga frågor. Expressen har också sökt Mona Salin och eh, Lars Oli för kommentarer men inte fått tag i dem. Står i alltså dagens Expressen. Jaha, det var ju intressant. Det blir verkligen spännande att se vad som kommer att hända här. För det är ju som, som betonades här frågor där vi ligger betydligt närmare de rödgröna än vi ligger nära alliansen. Men vi får se nu om det är den egna politiken som är viktigast eller att hålla Sverigedemokraterna utanför inflytande. Ja, det börjar faktiskt bli dags för ytterligare en pausmelodi. Och då tänkte jag att vi skulle ta lite från en skiva som heter eh, Guitar and Beat. Och eh, första låten, den kommer här. Ja, ni lyssnat till Radio SD. Om jag har fått ordning på mina papper så jag ser att det var... The Night Runners med en melodi på en CD som heter Guitar and Beat volym 4. Ja, David Bergqvist, du har intressanta saker att komma med här ja, från Stockholms län. Precis, lite glada nyheter. Vi har utökat antalet eh, eh, kommunföreningar nu. Jag har ju startat, bildat en till här eh, som vi då kallar för st Östra Stockholms län. Vi har gått ut med ett här då på nacka hemsida där vi skriver så här. I helgen samlades medlemmar från kommunerna Nacka, Värmdö, Lidingö och Tyresö. För att bilda en gemensam kultur, eh, kommunförening. Eh, det har tidigare funnits arbetsgrupper i respektive kommun. Men man känner nu att vi medlemsmässigt vuxit och så pass starka och fått en erfarenhet som krävs. Att man nu var redo att bilda en kommunförening. Och arbetsgrupperna har ju fungerat bra med regelbundna möten och aktiviteter. och Vi tror nu att eh, den här sammanslagningen kommer att göra oss än starkare. Att man då övergår från arbetsgrupp till kommunförening innebär att gruppen kan fatta bindande beslut. Och det är ju nödvändigt under ett valår och även framöver. Efter mötet slut hade man valt att bilda den officiella kommunföreningen Sverigedemokraterna Östra Stockholms län. Och styrelsens sammansättning den ser ut så som följande att ordförande, det blev då jag själv då, David Bergqvist. Gladys. Tackar, tackar. Från Nacka. Från Nacka då. Och vice ordförande det är då Per Karlberg från Tyresö. Och så ledamöterna det är Erik Merin från Nacka. Sen är Lila Baum från Lidingö. Och sen då Asblund från Värmdö. Och Carl Rosenqvist från Lidingö. Och så det blev då Bill Sjölund. även han från Nacka. Och Henrik Mellström från Tyresö. Ja, ja det var ju så trevligt så... att vi kommer igång ordentligt där ute också. Ja. Jag ska ta en ytterligare en sak från Stockholms län och jag läser i Norrtälje-tidning. Det är självredakören Katarina Ekspång som skriver så här. Idag har jag agerat debattledare på en valdebatt på Rodengymnasiet. Alla åtta partier som ställer upp i kommunalvalet i Norrtälje var representerade. Det betyder att även Sverigedemokraterna hade en politiker på plats. De flesta partierna hade skickat folk från ungdomsförbunden. Jag tycker det var bra skolledning skolledningen att ordna en valdebatt för förstahångsväljarna. Det ökar möjligheten att bilda sin uppfattning och stärker demokratin. Eh, två kommentarer hade kommit med här när jag tog ut det här. Och det är han som skriver. Kul att den annars så politiskt korrekta rådgymnasiet kunde ha äste på besök. Jag förmodar väl att det blev en kollektiv pajkastning mot dem som vanligt. Vår får han svar då. Nej, du förmodar fel. Det blev inte kajpassning mot SD. Blockpolitiken mm. dominerade debatten. Mm. Sen tänkte jag ta upp det här med dödsmisshandeln i Landskrona. E, domen har ju kommit nu och det står så här den 28 på SD-kyrigen. Dödsmisshandel på parkering gav knappt två års fängelse. 23-åringar som åtalas för dödsmisshandeln av en 78-årig kvinna i Landskrona Döms till ett år och tio månaders fängelse för grov misshandel och grovt vållande till annans död, rapporteras Sydsvenskan den 28 maj. Lunds tingsrätt utdelade idag domen mot 23-åringen som oprovocerat misshandlade Inger 78 år så grovt att hon senare avled av sina skador. Mannen fälls även för misshandeln av hennes 71-årige make. Straffet sänktes dock med två månader på grund av att 23-åringen lider av en psykisk störning så gör hon sämre rustad än flertalet att tåla fängelsestraff. Där hör man svenskt rättväsende och jag ska faktiskt upprepa några synpunkter som jag följde fram då senast. Det här. här. Ja, dels då vi kan åternotera att familjen ställer sig bakom förövaren av de mest vidriga brott. Det är enligt min syn ett importerat klanbeteende som är främmande för Sverige. Och då slutsätts då förra gången. när tingsrätten har sagt sitt. Är det övertygad om att vi nog alla kommer att förvånas över det löjligt låga straff som utdömts? Det var alltså inte ens fråga om utvisning efter att ha Nej, det står inget i Nej, det, det brukar ju stå om det. Mm. Om det skulle bli inte. aktuellt alltså. Ja, man fasas faktiskt. Jag gör det i alla fall över hur rättssystemet fungerar i Sverige. Mm. Ja, jag Ja, Du nämnde ju det här med debattartikeln på DN-debatt eh, om svenskarnas syn på invandringen. Och den här behandlar man ju i Sveriges Radio den mm. 24 Det var väl i måndags, samma dag som den här kom ut. Rubriken på DN-debatt, svenskarna blir allt mer positiva till invandrare står det. Och det är ju den här Marie Demker som brukar vara väldigt negativ till vårt mm. parti som har skrivit den här mm. och eh, den Erik Anskes kommenterade där lite kortfattat tidigare mm. och jag har några synpunkter som man gärna vill förmedla då att man, man har ju vant sig i massinvandringen här i Sverige särskilt de yngre och medelålders som inte upplevt tider med mycket få invandrare, tider som jag har upplevt ni båda är avsevärt mycket yngre så ni har, har ju ni har ju vant dig i massinvandringen inte Nej, <laughs> <laughs> ja, jag vill ju påstå att det här är lite som grodan, det är så här kända som då stannar kvar i det allt varmare vattnet, ända tills det börjar koka, och då är det faktiskt för sent att reagera mm. och sen är det ju så här att när man gör de här undersökningarna så är det ju uppenbart att det är lite skämmigt då att inte vara för invandring en kvinna från Danderyd hon uttryckte det så här då mig spelar ingen roll människa som människa det tycker jag Ja, jag har inget mot invandrare inte En åsikt då som enligt Ekot delas av många Och jag har satt i en parentes här då Hycklande alternativt fekt i många fall Vågar jag påstå Sen var en kvinna från Nacka Hon sa så här Jo, jag tycker nog det är positivt, delvis Men lite för mycket och för oorganiserat <här> Ja, vad ja, Närmare sanningen mm och det var rätt intressant att, att höra det, det kommer nog en 20-årig stockholmare som berättar att han dagligen möter rasismen men som vill vara anonym han säger så här när jag sitter i tunnelbanan det är fyra platser där jag går och sätter mig på en och det är rusningstid folk vill sitta eller hur? men varför är de här platserna bredvid mig alltid tomma? förklara det för mig mm. Det tycker jag är ett väldigt intressant uttalande. Mm. Man kan ju bara säga det också att invandrare, det är en person som bo, är bosatt i Sverige och som har kommit till Sverige. Invandring är en helt, helt annan sak. Ja, precis. Mm. precis. Eh, ja, vi hinner tydligen med lite till här. Jag har verkligen hört mycket på Sveriges Radio de den senaste tiden. Då, och eh, jag fick också höra att SD riskerar att förlora en viktig inkomstkälla i årets valrörelse, sa man. Och det var faktiskt ibland huvudnyheten, åtminstone på förmiddagen, den 27 maj om jag inte sa det. Man konstaterar att Finansinspektionen undersöker om SDs medlemslån är bankverksamhet som kräver särskilt tillstånd. Per Björklund, partiets kassör, fick komma till tals. Han menar att det inte är frågan om bankverksamhet eftersom vi endast vänder oss till medlemmar. Och det är solunda en intern fråga inom partiet. Man talade om här att även medlemslånet endast utgör 3 miljoner av de 19 miljoner som finns för valrörelsen Man tog också upp att gymnelistan tidigare hade samma upplägg dock utan att lämna ränta David hade någon Du brukar ju göra reklam för vårt medlemslån Har du något ytterligare att tillägga? Nej, jag vet inte vad jag ska tillägga egentligen utan det är som sagt det är väldigt internt och i en, i en intern förening så att säga så måste man rimligtvis ha möjlighet att låna ut pengar till varandra om man känner för det. Ja, och, det ja. Sin organisation. och jag tycker vi kan uppbana våra medlemmar att fortsätta med det. det, inte, Har vi det? Förra sen så hade vi den här st obligationen och även där var ju tydligen hade man anmärkningar jag tror det var Svenska Spel som hade anmärkningar då. Ja. så att jag menar på att men till slut så fick man ju förstå att, att det inte var, var någon falskhet alls. Så att det här känns ju bara som att man vill ta upp det en gång till och Försöka smutska stats på något sätt och misstänka ja. oss. Och även om man vet att man kanske inte kommer att vinna striden så tar man ändå upp den då, för, att säga, mm. för att sätta oss i dåliga dagar. Men ja. jag tror ändå att det bara är ger, ger bara reklam. Ja, jag har svårt att tro att någon att vanligt folk skulle bli upprörda över det här mm. på något sätt. inget som skadar någon. Nej, Nej. Man kan väl också tänka sig att förra gången så hann man inte med och, och reagera. <laughs> Finansinspektionen är ju inte så väldigt känd för att agera snabbt när det behövs. Så att eh, man kanske kommer till något beslut efter valet. Mm. Sen kan man ju, tycker åtminstone jag, att Finansinspektionen borde ägna sig åt något annat mm. än att trakassera Sverigedemokraterna. Man kan exempelvis se till att man har bättre översyn över de svenska bankerna. Och här kan man ju bara nämna de här jättestora kreditförlusterna i Baltikum. Ja, det verkar inte hjälpa med att man har tillstånd. För <laughs> <för att laughs> det nu, dåligt, <laughs> Nej, för precis. Mm. Ja, jag har inte något ytterligare att ta upp. Har ni det, mina herrar? Inte mycket. Nej, Nej ingenting, då, för då, jag, faktiskt. då tycker jag vi tackar för idag. Och så fortsätter vi med den här skivan som jag tycker är så väldigt trevlig. Gitarr och bit, volym 5. Nu är det L-Halkons som kommer och kanske hinner med ytterligare en låt. Tack ska ni för idag. Hej då. Hej. Mm, tack